Na katika hili swali <coughs> mwanaume ambaye ana hamu na kuoa ana hamu ana hamu na kuoa ila ana uwezo je ni dhambi kwake kukaa bila kuoa tulizungumzia kuhusu mambo ya kuoa hukumu ya kuoa kuna katika jumhuru kuoa sio jambo la lazima ni jambo la sunna na tukazunguzia kwa upana lakini kwa uchache hapo mwanaume ambaye kwamba ana hamu ya kuoa au kwa ufupi hata ukiwa na uwezo kuoa na unajua unauza kujizuia na kuingia kwenye zina basi ndoa ndoa ni jambo la sunna kwa kauli sahihi kwa jumhur ndoa ni jambo la sunna na sunna ni nini sunna ni jambo likilifanywa unapata thawabu lisipofanywa upate madhambi ila wakati takua kwako lazima wakati wakati uwezo nao mtu anaweza ku, ana, anashindwa kujizuia anaweza kuanguka kwenye zina kwa hivyo mtu kama huyo ana hamu na mwanamke kwanza ni bora kwake zaidi kutokuoa sababu anaweza kuoa na asio na hamu na mwanamke iwe ni ni madhambi anapata sababu akishamweka mwanamke ndani ya nyumba bila shaka huo mwanamke atakuwa nini ana anaweza kafanya mambo mambo ya madhambi kwa hivyo huyo mtu ana madhambi insha Allah kufuatana na hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na aya za Qur'an hazijalazimisha mtu kuoa Ila tumesema ikiwa wakati wewe una uwezo na una unajiona una, una, una uwezo kujizuia wakati huo ndio unaweza kuwa lazima wallahu wa a'lam